Втеча. Один. Люк їв, спав, ходив і знову їв. Скоро він завчив меню на пам'яті, саркастично плескав у долоні разом з іншими, коли щось змінювалось. Траплялись дні, коли були тести, траплялись дні, коли були уколи, інколи те і друге, а інколи нічого взагалі. Від кількох уколів йому стало зле, від більшості – ні. Горло не склепалось, хоч за це можна було дякувати. Він вигулювався на майданчику, дивився телевізор, потоваришувавши з опрою Елен, доктором Філом, суддею Джуді, Вінфрі, популярних ток-шоу, доктор Філ, американський телевізійний психолог, суддя Джуді, реаліті шоу, засідання. Переглядав відео на ютубі, як котики роздивляються себе в дзеркало, чи собачки ловлять фрізбі. Інколи сам, інколи з кимось із дітей. Коли до нього в кімнату заходив Гаррі, з ним завжди були двійнята, і вони вимагали мультиків. Коли ж Люк приходив до Гаррі, двійнята майже завжди були там. Гаррі чхати хотів на мультики. Натомість він був ласий до відеороликів з реслінгу, мішаних бойових мистецтв і масових зіткнень автомобілів на Скарр. Наскар, організація, що з 1949 року влаштовує автомобільні перегони. Зазвичай він вітав Люка фразою «Глянно!». Двійнята до одору любили розмальовувати, і доглядачі без кінця постачали їм книжки-розмальовки. Малі здебільшого не вилазили за лінії, але одного дня в них явно не виходило, вони багато сміялись, і Люк дійшов висновку, що дівчата чи то п'яні, чи то під кайфом. Коли він попитав про це в гарі, той сказав, що вони самі захотіли спробувати. Йому стало совісті через це засоромитись. А коли двійнята блювонули тандемом, як вони все робили, то йому стало совісті засоромитись іще дужче. Він навіть прибрав за ними. А ще одного дня Гелен виконала на батуті потрійний гвинт. Засміялася, поклонилася, а тоді розридалася і не давала себе втішати. Коли Люк спробував, вона замолотила його своїми маленькими кулачками. Тук-тук-тук-тук-тук. Певний час Люк обігрував усіх новачків у шахи, а коли набридло, став вигадувати способи програти, що на диво було досить важко. Він почувався, мов у сні, коли не спав. Відчував, як знижується коефіцієнт інтелекту, до 100 то відчував. Не наче вода втікає з кулера, бо хтось кран не закрутив. Він відміряв плин цього химерного літа за таймером у себе на комп'ютері Окрім як дивитись відео на ютубі, він використовував ноутбук з єдиною, за одним єдиним винятком, метою Переписувався з Джорджем і Гелен, коли вони сиділи по своїх кімнатах Люк ніколи не був ініціатором розмов і намагався чим швидше їх закінчити «Що з тобою, блін, таке?» – якось написала Гелен «Нічого», – відповів він Чому ми досі в передній половині, як гадаєш? вигулькнув Джордж. Ну, я не жаліюся, не знаю, відписав люк і вийшов з чату. Він дізнався, що приховувати своє горе від доглядачів, лаборантів і лікарів неважко, вони вже звикли мати справу з пригніченими дітьми. Та навіть глибоко нещасний люк час від часу згадував яскравий образ, який передав йому Ейвері канарка, що вилітає з клітки. Інколи його гіркий сон наяву пронизували сяйні уламки спогадів, які завжди з'являлися неочікувано. Батько поливає його з садового шланга. Батько робить штрафний кидок, обернувшись спиною до кошика. м'яч влучає, люк кидається до батька, і вони вдвох сміючись падають на траву. Мама несе до столу велетенський кекс із запаленими свічками на його 12-й день народження. Мама обіймає його зі словами «Ти вже такий великий!» Мама з татом танцюють, мов скажені, на кухні під пісню Ріанни і Чудові спогади, і вони жалили, мов кропива. Коли Люк не думав про «вбите подружжя з Гайц, і коли не бачив їх у вісні, то думав про клітку, в якій опинився, і про вільну пташку, якою мріє встати. Це були єдині випадки, коли до нього поверталися колишня зосередженість і гострий розум. Люб помічав деталі, які начебто підтверджували його враження, що інститут працює за інерцією, мов ракета, наприклад, камери спостереження в бульбашках із чорного скла, які висіли на стелі в коридорах. Більшість були брудні, наче їх давно не чистили. Особливо це стосувалося безлюдного західного крила житлового блоку. Певно, камери в тих плафонах ще працювали, але зображення вони передавали в кращому випадку нечітке. При цьому складалося враження, що Фред і його колеги-прибиральники – Морд, Конні і Джуд – не отримували доручень їх чистити. І це означало, що тому, хто мав би слідкувати за цим коридором, туманне зображення – сраки. Люк гає в дні, не висовуючись і не сперечаючись, роблячи все, як накажуть. Та коли не залипав у себе в кімнаті, він перетворювався в одне суцільне вухо. Більша частина інформації, яку він чув, не мала ніякої користі, та попри те Люк вбирав усе поспіль, всотував і зберігав у пам'яті. Наприклад, плітки. Про лікаря Еванса, який постійно бігав за лікаркою Річардсон і намагався зав'язати розмову. Такий пиздоприбитий, фразочка від доглядальниці Норми, що навіть не розумів. Фелісія Річардсон і п'ятиметровою жердиною його не торкнеться. Або про Джо і двох інших доглядачів Чеда і Гері, які час від часу спускали жетони на винні коктейлі чи пляшечки з міцним лимонадом, що продавалися в торгівельних автоматах у буфеті Східного Крила. Інколи вони говорили про сім'ї або про пиятику в барі поза законом, де виступали музичні гурти. І якщо це можна назвати музикою… Як сказала одна доглядачка на ім'я Шері в розмові з Гледіс фальшивою посмішкою. Лаборанти й доглядачі чоловічої статі звали цей бар пиздодраконом, і розташований він був у містечку під назвою Денісон Рівербенд. Люк не міг чітко вловити, на якій відстані розташоване це місто, але вважав, що миль за 25 максимум 30, бо працівники могли спокійно туди їздити у вільний час. Люк подумки занотовував усі імена, які чув. Лікар Еванс був Джеймсом, лікар Гендрікс – Денном, Тоні мав прізвища Фізале, Гледіс – Гікон, Зік – Йонідіс. Якщо Люк звідси колись вибереться, якщо канарка вилетить із клітки, то він сподівався надати нічогенький список, коли свідчитиме проти цих пад Люк на суді. Люк розумів, що ці мрії можуть ніколи не справдитись, але вони надавали йому сил жити далі. Тепер, коли він коротав дні таким собі маленьким чемним хлоп'ятком, його почали ненадовго лишати на самоті на поверхні Сі, завжди при цьому наказуючи сидіти нишком. Люк кивав, чекав, поки лаборант піде у своїх справах. А тоді й сам йшов. На підземних поверхах було багато камер, і їх тримали в чистоті. Але ще жодного разу не вробилась ніяка сигналізація, і до нього по коридору нимчали доглядачі, розмахуючи своїми шокерами. Двічі Люка перехопили за такими прогулянками і відвели назад у кабінет. У одному випадку насварили, а в другому дали попереджального потиличника. Протягом одної експедиції, а він завжди старався виглядати знуджено, мов хлопчик, щоб без особливої мети бавить час перед черговим тестом чи просто повертається до себе в кімнату, Люк натрапив на скарб. У кабінеті МРТ, де того дня нікого не було, він помітив картку, якою запускали в дію ліфт. Краєчок визирав з-під комп'ютерного монітора. Люк пройшовся повстіл, підібрав її і, зазираючи в трубу МРТ-апарата, сховав її до себе в кишеню. Він майже наготувався, що картка почне волати «крадій, крадій!» Щойно він вийде з кабінету, як та чарівна арфа, яку Джек украв у велетня в казці про бобове дерево. Але нічого не відбулося. Ані тоді, ані потім. Хіба вони не слідкували за своїми картками? Вочевидь, що ні. А може строк дії скінчився, і картка стала непотрібною, як електронні ключі в готелях, що з них після від'їзду гостей стирається інформація. Але день по тому Люк випробував картку в ліфті і з задоволенням переконався, що вона працює. Коли ще за день на нього натрапила лікарка Річардсон, і він саме зазирав у кабінет із водним резервуаром, то Люк уже чекав покарання. Може удару шокером, який вона носила під своїм звичним білим халатом, чи може прочухана від Тоні або Зіка. Натомість Річардсон дала Люкові жетон, за що він їй подякував. «Я там іще не був», – сказав Люк, указавши на бак. «Як воно? Страшно?» «Та ні, весело». Відповіла вона, і Люк усміхнувся так широко, наче справді повірив у цю маячню. «То що ти тут робиш?» Прокатався в ліфті з якимось доглядачем. Не знаю, з яким саме, мабуть, він забув почепити бейджик. «І добре», – сказала вона. «Якби ти знав його ім'я, мені б довелося про це доповісти, і він би втрапив у халепу. А після того…» «Писанина, писанина, писанина…» Вона закотила очі, і Люк з розумінням глянув на лікарку. Річардсон відвела його до ліфта, спитавши, де він має бути, і Люк сказав, що на поверсі бі. Вона повезла його туди, спитала, чи не болять у нього шрами, а він відповів, що все гаразд і що біль минув. Окрім того, картка дозволила йому потрапити на поверх «І», де стояло багато механічних прибамбасів. Але коли люк спробував опуститися ще нижче, а нижче таки існувало, він чув розмови про поверхи «Ф» і G. місіс голосу ліфті м'яко повідомила, що в доступі відмовлено. І це було нормально, не спробуєш, не дізнаєшся. У передній половині письмових тестів не давали, зате було вдосталь ЕЕГ. Інколи лікар Еванс набирав цілі зграйки дітей, але не завжди. Якось, коли Люк опинився на огляді сам один, лікар Еванс раптом скривився, приклав до живота руку і сказав, що зараз повернеться. Наказав нічого не чіпати і помчався геть. «Скинути вантаж», – як здогадався Люк. Він став роздивлятись комп'ютерні монітори, поворушив пальцями над клавіатурою, Подумав, був трохи накапустити, але вирішив, що це погана затія, і натомість рушив до дверей. Він визирнув саме в той момент, коли розчахнулися дверцята ліфта, і звідти вийшов лисий здарувань у тому самому дорогому коричневому костюмі. А може вже в іншому. Люк собі уявляв, що у Стекгауза ціла шафа дорогих коричневих костюмів, у руці він тримав папку документів. Вийшов у коридор, гортаючи свої папірці, і люк швидко сховався. У кабінеті СІ-4, де стояли апарати ЕЕГ і ЕКГ, була невеличка комірчина для обладнання з поличками, заставленими різноманітним устаткуванням. Люк туди втулився і сам, не знаючи навіщо, чи зі звичайного навіювання, чи за цим новим імпульсом телепатії, чи через стару добру параною, в будь-якому разі сховався він саме вчасно. Стекгаус просунув голову у двері, роззирнувся і пішов. Люк для певності перечекав, чи він не повернеться, а тоді знову засів за стілець біля ЕЕГ апарата. За дві-три хвилини примчав Еванс, розмахуючи полами білого медичного халата. Щоки в нього розчервонілись, очі були широко розчахнуті. Він схопив люка за футболку. «Що сказав Стекгаус, коли побачив тебе тут самого? Розповідай». «Нічого не сказав, бо він мене не побачив. Я виглядав у вас у дверях, а коли з ліфта вийшов містер Стикгаус, я сховався там». Він указав на комірчину з обладнанням, а тоді глянув на Еванса невинними очима. «Я не хотів, щоб ви клопоту набралися». Молодчинка, мовив Еванс і поплескав його по спині. «Мені треба було відлучитись за природною потребою, і я знав, що на тебе можна покластись. А тепер давай до спостереження, Грест». Потім зможеш піти до себе нагору і погратися з друзями». Перш ніж викликати доглядачку Йоланду на прізвище Фріман, яка відвела б Люка на поверх А, Еванс відсипав йому дюжину жетонів і ще раз приязно поплескав по спині. «Це буде нашою маленькою таємницею, так?» «Добре», – відповів Люк. «Він і справді вважає, що я йому симпатизую», – зачудувався Люк. «Як вам таке любиться?» «Як от розповім про це Джорджу?» «Два. Тільки він так і не розповів. Того дня на вечерю прибуло двоє новеньких, а один старенький зник. Джорджа забрали, і як гадав Люк, це сталося саме тоді, коли він ховався в комірчині у стекгауза. «Він зрештою...» – прошепотів Ейвері до Люка, коли вони вдвох уже лежали в ліжку. Шак каже, що він плаче, бо йому страшно. Вона йому сказала, що це нормальна реакція. Сказала, що їм усім страшно.